ואתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. <אז> ויבוא מלאך אדוני, וישב תחת האלה, אשר בעופרה, אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו, חובט חיתים בגת, להניס מפני מדיין. וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני אימך, גיבור החיל. ויאמר אליו גדעון בי, אדוני, ויש אדוני עמנו, ולמה מצאטנו כל זאת? ואיה כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו לאמר, הלא ממצרים האלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדין.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 כאיש אחד. ויאמר אליו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית לי אות, שעתה מדבר עמי. אל נא תמוש מזה, עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי, והנחתי לפניך. ויאמר, אנוכי אשב עד שובך. וגדעון בא, ויעש גדי עזים, ואי פתקמך מצות. הבשר,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 ויעלו לקראתם. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל, כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן, אם תל יהיה על הגזע לבדך, ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל, כאשר דיברת. ויהי כן, וישכם ממוחרת, ויעזר את הגזע, וימץ טל מן הגזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יכרעפך בי, ואדברה אך הפעם, אנסנה רק הפעם בגזה. יהי נא חורב אל הגזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגזה לבדה. ועל כל הארץ היה